Molt bona tarda a tothom i segueu benvinguts a l'acte de lliurament dels premis del concurs Imagina Energia Figueres el 2050, dirigit als centres de secundària de Figueres i emmarcat dins el projecte, el projecte europeu Imagine Low Energy Cities. Em presento, sóc Enxivi Torró, treballador d'aquesta casa i responsable tècnic del projecte Imagine Low Energy Cities i actuaré una mica com a mestre de cerimònies de l'acte de lliurament. En primer lloc intervindrà el senyor Pere Giró, regidor de Medi Ambient i Joventut i responsable polític del, del projecte Imaging Low Energy Cities que ens explicarà en què consisteix aquest projecte. gots, eh? La sala així ens està en plena. Benvinguts a tots eh, a l'entrega de premis del projecte Imagin. Suposo que molts de vosaltres us preguntareu què és això de l'Imagin. Eh? Els que han participat ja ho saben perquè realment els projectes que han tingut que valorar són molt ben preparats i ells ja ho saben el que és el projecte europeu. I els que no ho sabeu, això és un projecte on l'Ajuntament de Figueres juntament amb Milton Keyes o Dens, Lill, Múnich Distrita, Modena i Dobrits, ens hem ajuntat tots per fer un full de ruta de cada ciutat. I aquest full de ruta consisteix en saber, des del punt de vista energètic, com voldrem la Figueres del 2050. A Europa, eh, com bé sabeu, eh, sempre pensa a llarg plaç, no pensa en 5 anys, 6 anys, sinó no, que és un projecte que pensa sempre a 30 anys, o 40 anys. Eh? Últimament vam tenir el projecte del 2020 i ara ja estem al, al 2050. Doncs aquest projecte és el full de ruta que tots els ciutadans de Figueres eh, poden participar en com volem nosaltres la, la ciutat de Figueres des del punt de vista energètic al 2050. I aquest full de ruta, eh, totes les ciutats fan actes i, i fent, fan tota tot una sèrie de perquè nosaltres al final, que ja estem en la finalització d'aquest projecte, Arribem a dir, volem arribar en aquest lloc, com hi podem arribar? Però no només això, que diríem nosaltres informació de totes aquestes ciutats com l'únic, eh? l'Ill, són ciutats suficientment grans com perquè nosaltres també agafem els seus impuls i ells també agafaran eh, temes, temes nostres. Aquests actes que hem fet eh? no solament ha sigut aquests premis sinó que hem fet enquestes eh? pels, pels de primària, per tots els ciutadans. A la pàgina web de figueres.cat hi ha una enquesta que desitjo que tothom eh, l'hagi fet. També hem fet dintre els tallers de participació del POM, un taller específic sobre aquest projecte. Hem fet fòrums amb gent especialista, amb científics, amb gent de les associacions, amb, amb, molta, amb molta gent que ens ha, fet, eh, ens ha donat molta informació. També hem fet un concurs d'Instagram, eh, que ho vam fer i també vam entregar uns, uns premis. I també hem fet aquests premis, aquests premis imagina't. Eh, vosaltres, com a joves, sou els ciutadans, ciutadans de Figueres del 2050. Tinguem en compte que calculeu d'aquí 34 anys. Eh? I sou vosaltres els que tindreu eh? Mol, molt de pes en aquest, en aquest sentit. I per això hem volgut fer aquests premis, imagín. Eh? Tots, tots, tots, eh, tots els alumnes, tots els que heu estudiat, heu fet uns projectes verdaderament mer meravellosos. Eh? I no es quedarà solament amb aquesta entrega de premis. Eh? Vull dir, nosaltres eh, anem, a, anem a Europa, anem a Brussel·les, anem a aquestes ciutats, les coses que fa, fan els ciutadans de Figueres per a aquest projecte i tingueu en compte que tots aquests projectes que, que, que heu fet els explicarem nosaltres als ciutadans de Milton Keyes, de Múnich de Vistrita i de tots els ciutadans eh? que jo crec que és un orgull com a, com a regidor i com a ajuntament que tinguem aquests, aquests projectes i no solament, i no solament això que els projectes aquests que vinguin d'altres eh, alumnes d'altres ciutats d'aquestes també els el farem aquí, farem una presentació, evidentment, de tots els projectes. Tres més. Eh? Vull agrair, evidentment, a totes les escoles que han, que han participat, a tots els alumnes, a tots els tutors, a tots els directors, a tots els, a tots els professors, al jurat que va ha complicat també, i ja està, i ara eh, en farem l'entrega de premis. Moltes gràcies a tots. Bé, doncs amb l'acte d'alliberament de, de premis. A mi has quatre coses essencials d'aquests premis. En primer lloc, eh, recordar que per regular el funcionament d'aquest concurs es, va, eh, es van aprovar unes bases que van ser publicades al butlletí oficial de la província. Segons aquestes bases, l'objectiu del concurs és imaginar com serà Figueres el 2050 en matèria d'energia. El concurs ofereix la possibilitat als estudiants de secundària de Figueres d'imaginar lliurement i sense limitacions com serà la ciutat l'any 2050 en matèria energètica. Es tracta de, o es tractava de deixar volar l'imaginació i plasmar amb qualsevol suport la visió de la Figueres del futur. El concurs consisteix en treballs originals i inèdits presentats per petits grups d'estudiants, màxim 5 estudiants, que expressin com serà la, la ciutat de Figueres al 2050 en matèria d'energia i tots els elements que condicionen o que depenen de l'energia. Això inclou aspectes com la generació, distribució i consum d'energia i els estils de vida que es volen promoure o evitar i que tenen conseqüències directes en temes energètics. Els treballs poden presentar-se segons sota el format que es consideri millor per expressar visualment la visió de la fila des del futur. Això inclou maquetes, vídeos, esquemes, mapes, treballs de recerca, propostes concretes ben desenvolupades, pàgines web, catàlegs de bones pràctiques, etc. A més a més, de la forma de representació, tots els treballs han de portar un resum on s'expliqui la proposta. La comissió qualificadora del de concurs, segons les d'Espanya de les Bases, està formada per el senyor Pere Giron, regidor de Medi Ambient, el senyor Xavier Vizcaíno, en representació de l'IAE, com a entitat ecologista local, la senyora Montse Portaries, en qualitat d'experta en energia, la senyora Cinta Parats, professora de l'Institut de Vilafant, el senyor Filipe Luque, professor de l'Institut Ramon Montaner, el senyor Francisco Malangón, professor de l'Institut Sambassos i un servidor. Aprofito per agrair la participació desinteressada dels membres del jurat d'aquest concurs. Moltes gràcies pel el vostre temps i la vostra dedicació. Els premis del concurs eh, són sis premis distribuïts entre un primer, segon i tercer premi pels representants dels alumnes d'ESO i un primer, segon i tercer premi pels treballs dels alumnes de batxillat i cicles formatius. S'han presentat en el concurs de posits energètics un total de 13 projectes, 10 a la categoria d'ESO i 3 a la categoria de batxillerat i cicles formatius. Hi han participat quatre instituts, concretament l'Alexandre de Bufel, el Narcís Montoriol, la Sanyi i Pau de les Colàpies. Hi han participat un total de 53 alumnes i set tutors. I passem ja directament al veredicte de, del jurat. El jurat del concurs Imagina l'Energia Figueres al 2050 ha decidit atorgar una menció especial als projectes segons. Imagina Figueres al 2050, dels autors Martí Descamps, Aleix Pérez i Víctor Colomer, de l'Institut de Caixant la tutora del qual és la Gemma Roca. Figura 4. 4 Analitza els avantatges de la implantació del vehicle intelligent per a una millor gestió de la mobilitat urbana a Figueres. Analitza com s'organitzaria la mobilitat a partir d'un vehicle elèctric intelligent que funciona d'una manera autònoma i sense conductor. Representaria un concepte de mobilitat, ja les famílies no haurien de disposar de vehicles, sinó que aquests es desplaçarien a buscar els ciutadans i els traduirien allà on volguessin. El cotxe intel·ligent buscaria el recorregut més idoni i evitaria els embusos. En aquest sistema, Figueres es convertiria en un ciutat molt respectuosa en el medi ambient, ja que els cotxes no contaminarien ni produirien el CO2 ni farien soroll. Sí? ha canviat molt la gent marroca ha canviat molt la gent marroca eh? bé, seguint el jurat també ha donat una menció especial al projecte Figueres Smart City dels autors Eloi Caís Gemma Alegri, Paula Gallí Cautor Elalouri del Centre Educatiu Parlamentar a les Croàpies i el tutor Josep Maria Benet en aquesta bossa obsequi que tindrem tots els participants hi ha un kit d'aspectes ecològics d'energia i aigua eh? hi ha des d'un vano per rentar si no bé utilitzar l'aire condicionat un llibre sobre els ocells de Figueres i eh, uns airejadors per les aixetes per estalviar aigua entre altres coses d'aquest eh, grup que han recollit el, els obsequis ens han preparat un vídeo que ha format part del projecte, que si sembla, ara el visualitzarem. Bé, doncs continuem. El jurat ha atorbat una altra menció especial, el projecte La Casa Eficient, dels autors Laura Macau, Paula López, Isaac Lazo, Maria Lázar, del Centre Educatiu per la Monta les Colàpies i el tutor Josep Maria Manet. Sisplau. El projecte analitza les característiques que hauria de tenir un habitatge eficient, aposta per les mesures passives com un millor aïllament amb parets de 45 cm de gruix, l'ús de materials com la fusta i la producció d'energia a través de plaques solars tan tèrmiques com fotovoltaiques. També planteja la reutilització d'aigües de pluja, el reciclatge de les aigües grises i l'ús del vat sec. El treball també s'acompanya d'un mural que heu pogut veure fora. Seguim El jugat ha tornat una altra menció especial al projecte Figueres al 2050 Energia Solar Offshore dels autors Marina Puentes Òscar Paloma, Adrià Sargatal, David Torres i Josep Pla del Centre Educatiu Pau Amuntal Escolàpies i el tutor Josep Maria Benet Aquest projecte planteja un sistema molt innovador de producció d'electricitat a partir d'un parc solar enmig del mar format per boies solars. Es tractaria d'ubicar, al mig del Golf de Roses, un parc amb boies que disposen de plaques fotovoltaiques que generen electricitat. També el treball s'acompanya d'un model que està exposat es aquí fora. El jurat ha atorgat una altra especial al projecte Escola Sostenible dels autors Alberto Hernández, Moa Bacú, Nil Joana Palacios, del Centre Educatiu La Salle i dels tutors Antoni Buxader i Pere Mira. Aquest treball fa un repàs i un repàs el concepte de Smart City i les seves aplicacions pràctiques a la ciutat, amb aspectes com la mobilitat urbana, l'eficiència energètica, la gestió d'infraestructures i fiches públics, el govern i la ciutadania, la seguretat ciutadana, el comerç electrònic i de la vida. Especial el projecte Com convertir Figueres en Smart City del 2050 dels autors Adrià Cornejo, Núria Ginesta i David Martínez del Centre Educatiu Privat de la Salle, i la tutora Maria Dolors Bosch. Aquest projecte planteja, sota el concepte Smart City, una sèrie d'actuacions en diversos espais de figueres, com ara la Rambla, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Catalunya, la plaça de Font el Parc Bosch i els entorns del Museu Les actuacions plantejades se centren en millores energètiques i inventals, millores de la ciutadania i la desaparició de barrières arquitectòniques. Finalment, el jurat ha otorgat una última menció especial al projecte Maqueta d'una vivenda familiar sostenible dels autors Helena Mas, Mònica Escudero, David Cucaruc i Arna... no? Cuc i Arnau Casas, del Centre Educatiu La Salle, Tutús, Maria Dolors Bosch i Juan Rodríguez. planteja les característiques que hauria de tenir un aviode unifamiliar sostenible i planteja aspectes com l'orientació de l'edifici, el tractament de les aigües pluvials i grises, l'aprofitament de l'energia solar i l'energia eòlica i destinar part del jardí per a hort urbà. passem a l'apartat de Premis. Començarem per la categoria d'ESO. El tercer premi ha estat atorgat el projecte de la mobilitat urbana dels autors Anna Carich, Anna Ibáñez, Daniel Solís i Aitor Cortés. Cortés, del Centre Educatiu Prial de la Salla, els tutors Antoni Buxader i Pere Mira. Sí, sí, si podeu obrir l'obsegui. Després de la foto convidarem els autors que ens expliquin breument el projecte. Gràcies. Sí, brau. Hola, el nostre projecte primer basava en la mobilitat urbana doncs vam buscar informació sobre les smart cities i vam veure que el partit que més ens interessava era la mobilitat urbana i dins de mobilitat urbana vam, vam fer enquestes a nens matrits de primària i a persones adultes sobre els apartats que interessaven més i va ser l'ús de la bicicleta i per això van fer un, un carrer bici que va ser la proposta per l'Ajuntament. Seguim. Hi ara el segon premi de la categoria d'ESO que ha estat atorgat al projecte Casa Eficient de Figueres del 2050 dels autors Pau Riera, Marc Sadellas, Eloi Sánchez i Eliana Valero del Centre Educatiu Pau de Montal Escobates i el tutor Josep Maria Benet. Explica unes paraules sobre el projecte. Nosaltres ens hem posat majoritàriament en un vídeo sobre la casa Eficient i hem fa les principals idees i n'hem afegit algunes. Ens hem posat en l'energia solar fotovoltaica, la tèrmica, l'aprofitament de l'aigua de, de la pluja per regar i de l'aigua residual de la dutxa això també per fer servir per a aquest ús. I també ens hem basat en l'ús de llums LED a, les, a la casa, ja que es gasta molt menys. I finalment que les cases són, la majoria són autònomes i es basen en un sistema que eh, l'energia que proveixen, que els, que els hi sobre, la donen, la que els falta, la capten d'altres centrals elèctriques i durant la nit, si no procedeixen les seves bateries a la tendra de captar de les altres centrales elèctriques. Bé, finalment el primer premi de la categoria d'ESO ha estat otorgat al projecte Figueres 2050, més esport, més energia, més figueres, dels autors Eric Calzina, Ramon Casanovas, Ivan Castro, Tomeu Joanola i Adrià Sánchez, de l'Institut Narcís Montoriol i de tutors Elisabet Sánchez i Ivan González. Um, hola, amb um, el nostre projecte el vam basar en que tots nosaltres fem esport i vam voler fer que nosaltres, um, la gent fent esport, pugui crear energia. I um, així que quan la gent camina pel carrer fe, fa energia i quan qualsevol altra cosa vam dir si així també produeix energia i ja està bé i passem ara al llibre de premis de la categoria batxillat i sigues formatius el tercer premi és pel projecte Figueres, una ciutat de futur, dels autors Elena Fina, Maximilian Schäfer, Lluïsa Aïssa, de l'Institut Octavio Auffeu i la tutora Sra. Gemma Roca. Se sí, vamos a explicar a Miqueta? Sí, a explicar a Miqueta. Bones, com esteu? Bé, el nostre treball, bé com m'han dit anteriorment, va sobre com, com imaginar Figueres al 2050 d'una manera sostenible i bé, les nostres idees eren baixar el CO2 al mínim possible, fer el Figueres menys transitable, a l'interior, si l'altre s'han passat més per l'exterior. I per últim... Um... Ah, sí, una, una electricitat autosostenible. Bé, ara la Lídia procedirà amb l'explicació del treball. Ah, no, l'Helena, perdó. <ríe> Bé, doncs, alguna de les idees que proposem són a instal·lar plaques solars a diferents parts de la ciutat, a grans superfícies, com per exemple el pavelló, que n'hi cabrien unes 750. 50 Una altra seria col·locar-les per a l'autoeficiència en tots els finals de la ciutat, per exemple. Una altra idea que vam tenir va ser instal·lar mine que encara que té un rendiment baix, el vent és, un, és una font d'energia que tenim molt a guia a l'Empordà, i llavors la podíem col·locar a tots els edificis de la ciutat. Uh, també vam proposar, com ha dit en Max, el trecament del centre de la ciutat dels cotxes particulars i incrementar el transport públic. La Lídia acabareu d'explicar les nostres idees. Ah, això està molt bonet eh? un altre problema que trobem que té la ciutat de Figueres és que hi ha molt poques zones verdes i això no ajuda a que es redueixi el CO2 que matem i doncs això, voldríem fomentar totes aquestes zones verdes i bueno, finalment fer cases sostenibles, fer cases eficients. Um, està clar que en edificis que estan ja construïts això és molt difícil, però que si s'obliga que tota la nova construcció destingui aquests sistemes renovables, doncs seria una gran millora. I bé, creiem que amb totes aquestes idees posaríem la nostra ciutat, que encara que és petita però té un gran potencial, doncs al nivell de les ciutats més eficients d'Europa. El segon premi de la categoria de batxillerat ha estat pel projecte Propostes per a millorar energèticament la ciutat de Figueres dels autors Laura Ponsí, Àlex Guardiola, Josep Coma i Alba Santaló de l'Institut d'Alexandre de i la tutora de la Gemma Roca. Soy A ve el nostre projecte es basa en un recull de les quatre i principals per millorar energèticament la ciutat de Figueres. Um, dues són de producció d'energia i les altres dues són d'estalvi energètic. Um, les dues primeres de producció d'energia consisteixen en l'instal·lació d'una planta de biogàs i la coberta amb panells solars dels sis instituts figarencs. I les dues últimes consisteixen en una remodelació del sistema de transport públic i el canvi de les parades per fer les més eficients deets. I ara el meu company' us explicarà una mica el suport de, del nostre català i calten bueno, dos membres que no han pogut venir. Ja tot.: Bueno, nosaltres vam decidir fer una pàgina web com a suport del treball perquè era la millor manera de poder arribar més àmpliament i vam consistir en, bueno, en una presentació, llavors vam ficar cada proposta, bueno, vam fer una introducció de com era figueres, com és Figueres ara mateix, llavors cada proposta vam explicar el que, bueno, que creem de cada proposta i finalment Uh, com imaginavam que seria Figueres el 2050 quan aquestes propostes des de les asfeu, les dusina terma, la I finalment, bueno, sí. I al l'últim que fica per al sistema, ehm um, um, és una sèrie de millora ser creient que tot ciutadà tot ciutadà tothom pot arribar a fer a casa seva per tal de millorar perquè això també ha de ser una cosa que la societat s'ha de començar a mentalitzar i doncs, coses que es poden arribar a fer a casa perfectament. de la categoria de batxillerats i transformatius ha estat el projecte Planificació Figueres per tal que sigui una ciutat energèticament sostenible i autosuficient al 2050 dels autors Nil Fort, Alba Pons, Ferran Quintana i Marc Vilà de l'Institut d'Alexander Beufeu i la tutora Gemarroca. La nostra proposta de treball pel projecte Imàgin ha consistit primerament en estudiar les mancances energètiques de Figueres i aleshores hem pensat diverses solucions per poder suplir aquests problemes eh, de manera que el 2050 Figueres es converteix en una ciutat energèticament sostenible i independent. En hem classificat aquestes possibles millores en tres grans grups principalment, com són uh, millores en l'estalvi energètic, per tal de reduir el consum d'energia elèctrica a la ciutat, millores en la producció, per tal d'estimular la generació d'energia elèctrica a Figueres, i finalment millores en la conducta, que pensem que és un aspecte molt important per tal que la resta de propostes tinguin èxit. Ja la meva companya us presenta una mica la part pràctica d'aquest treball. Complementàriament a aquests avenços proposats, la part pràctica del nostre projecte ha consistit en el disseny d'una ciutat eficient l’any 2050, que hem situat en un mapa com el que veureu a continuació en aquest mapa hem situat eh, les localitzacions on seria necessari eh, col·locar instal·lacions productores d'energia elèctrica renovable i altres aplicatius que eh, al llarg del temps eh, facin que la ciutat de Figueres actual sigui energèticament insostenible i ara, i ara eh, el un company Ferran us explicarà una el mapa bueno per començar Uh, havíem proposat un parc eòlic a l'altra banda de l'autopista a l'altre del, del castell de Sant Ferran que es veu en aquella zona blava i considerem que seria una bona zona perquè és un turó on té està en el vent i és un vent constant, Bé, depèn dels del moments llavors també havíem pensat um, una planta de biomassa ja que Bueno, fa un any i mig aproxima, aproximadament eh, es va cremar una bona part del, del territori i ara mateix en aquest moments s'estan tallant tots els arbres cremats i els estan enviant a, a Itàlia amb barcos per fer una biomassa allà. Ja que tenim aquest, aquest, aquest, material. aquest material, aquest recurs doncs, estaria bé aprofitar-lo d'alguna manera i també poder generar ai, eh, crear aigua, bueno, portar aigua calenta a tots els edificis públics que estan allà al cantó, com seria l'hospital, els dos pavellons i el de l'Ofeu i molts altres llocs. Llavors també havíem pensat, bé, bueno, el que han dit els altres grups també, que seria... Eh, canviar els bueno, fanals de la il·luminació pública per, per junts més eficients i bueno, ja està en allà el mapa ho teniu explicat una mica. bé uh, els treballs que han fet tots aquests alumnes, aquests excel·lents treballs, que intenten imaginar com serà Figueres el 2050 en matèria d'energètica, eh, han estat autoritzats. Ha una sèrie de tutors que han participat en la realització d'aquests treballs i voldríem agrair i reconèixer el, la feina d'aquests tutors. Agraïm un fort aplaudiment als tutors i us hi esperem que si em venim un moment conven l'acte de lliurament eh, i abans de que l'alcaldesa ens digués unes paraules, eh, recordar-vos que eh, abans de que marcheu sis plau faríem una foto de tots els participants a baix, per tant no us veiem que no marcheu per fer la foto després, d'acord? Dona para ara la senyora alcaldesa. Bona tarda, Molt bona tarda a tots i totes pares, mares, avis, germans, tutors, tutores, mestres, regidors, que ha vingut a mi que s'entrega de, de premis d'aquest concurs convocat amb el motiu Low Energy Cities, a Figueres hi posem molta insistència des del govern municipal en el que és el tractament d'aquests temes de sensibilització, mediomrentant, en aquest cas en el, en el consum energètic. Trobem que és importantíssim que la mainada, des de Trempetits ja, i en aquest cas des d'ESO i des de Batxiller, es consensin amb la necessitat de tenir una vida, uns hàbits de vida, unes costums, unes pràctiques que es facin des del punt de vista de la mínima Uh, contaminació i des del punt de vista de la, de la màxima eficiència energètica. Totes aquestes paraules en anglès, uh, low energy cities, smart cities, tot això sona molt en no, els últims anys i a vegades uh, ho com a conceptes en si mateix perquè no sabem de què vol dir, perquè realment sabem que té a veure monarim bé, però bé, bueno, sembla que ha estat una moda, no? però realment, a veure aquestes paraules en anglès, hi ha tota una tasca educativa, tota una tasca de conscienciació de que realment el món del futur, la vida que volem per als nostres joves en el futur ha de ser molt més sana des del punt de vista, de vista físic des del punt de vista medioambiental i això esperà a millors persones i podran viure en un món millor a Figueres, a l'Ajuntament en tot el temps, alguna experiència ja, d'aquest Smart City molt incipient, ens agradaria anar a un ritme molt més ell els recursos pressupostaris en els que són, els pensament que som i totes aquestes tecnologies com l'hospital i l'alimentació encara és en un retorn molt important en el futur, aconsegueixen molt d'estalvi, però la seva instal·lació en un primer moment doncs, costa diners. Tot i així estem evocant esforços en aquest sentit, i t'han posat com a experiències d'esmercició eh, ascensors en certs carrers que controlen quants cotxes passen per un carrer, altres experiències, per exemple, saber quan els contenedors o reciclatges estan buits o estan plens, de manera que els, els camions de recollida d'escombraries de, no tinguin que passar diàriament si realment un contenidor no està ple i puguis així també aconseguir un estudi i passar només per aquells que realment estan plens. O també tenim com altres experiències algun carrer on els llums, els llums només s'ensenyen quan hi passen persones no cal, evidentment són carrers eh, molt concrets, en llocs on realment és, és difícil que passin persones, i en quan el sensor detecta que s'acosta una persona s'encenen els llums. Això és important per altres eh, usos, com també seria el de la seguretat ciutadana. i en llocs on, on està il·luminat, però realment una persona li pot donar una sensació de seguretat o, o d'inseguretat. Si hi ha molta llum quan entra a casa, o no hi ha llum, certs racons de carrer se queden poc il·luminats, per, per tant... Aquesta idea de puguea il·luminar mida que es va detectar en el moviment de persones contribueix també molt a la seguretat dels que vivim i volem viure a Figueres. Qui hi ha una que està molt contenta i va applaudint. Donim importància en aquests temes i per això també agraïm la, la tasca que feu els mestres, a les escoles, els tutors, de que realment avui hem vist que l' potencial molt, molt fort en aquest sentit. Tenim una cantera de nois i de noies. Mol entusiasmats per aquests temes d'aficiència energètica, molt entusiasmats des del punt de vista mediambiental i realment molt, molt esperulats en aquest sentit perquè he pogut veure aquestes intervencions, aquestes explicacions del treball, no només els treballs premiats per si sols, sinó també d'aquesta manera en què desenvolupen quan van a recollir un premi, quan van a parlar, realment veus doncs, nanos de primer éssia, els més petits, no? 12 anys, i que us podeu imaginar com, com érem, quan teníem 12 anys nosaltres, Eh, abans difícilment sorties de, de casa i al pati eh, i, uh, i poca cosa més i realment les habilitats socials i l'accés a la informació que tenen avui la mainada per lo bo i per lo dolent, també, per lo i per lo dolent hem, hem de procurar que, que que es vagi focalitzant a lo bo i intentar tallar lo dolent, doncs realment surt una mainada molt més inquieta del, del que teníem oportunitat de ser-ho nosaltres i van, jo i, i, els que, i, els, i els que encara meu més aviat el món. Fa il·lusió veure com el projecte de govern que realment va abocat el tema de la mobilitat, d'aquesta mobilitat urbana, d'aquest pla de mobilitat que tenim aprovat a l'Ajuntament i que a poc a poc anem aplicant en el sentit de peatonalitzar el centre de la ciutat de fer que els cotxes només hi passin a 30 de que sigui preferència per les persones que a vegades ens provoca crítiques eh? que sents eh, per què no puc arribar, per què no m'arriben els cotxes fins a davant de la botiga, per què costa tant perquè aquests embussos doncs realment veus que això amb els anys amb aquests 30 anys que han de passar fins a aquest 2050 bueno, 36 concretament doncs realment veus que aquesta veïnada, tot això hi ha ja tinc interioritzat i que ja no iràs amb, amb el cotxe a buscar per, el pal centre de Figueres i que t'acostumaràs a anar en bicicleta perquè hi, ha, hi haurà un carril bici com, com Déu mana i no, tot i que els carrers de Figueres són estrets i serà complicat eh, posar un carril bici que no sigui passant per les voreres però veus que tot allò que encara encara se se'ns fa estrany d'aquí 30 anys estarà totalment integrat i aquesta mainada ja puja amb el concepte de smart city, d'ecologia sostenible, amb el concepte de eficiència energètica, de no malbaratar perquè sí, el consum d'energia, el consum de combustible, el consum d'aigua, potser els que venim d'abans eh, de l'era dels anys 70 60, clar hem passat per una època on realment els anys 40-50 els recursos energètics eren molt, molt pobres, Varem passar per l'època de d'agonança, els 70, 80, 90 i ara justament aquesta època de d'agonança i de consum de consum, consum, consum energètic de consum realment és el ha de revertir, hem d'anar cap a un consum sostenible, sobretot que sigui eficient, que no es malbarati allò que no fa falta i que aprenguem realment que allò amb què invertim en despesa tingui un retorn en el futur, sobretot per pensar en els, en els nostres fills. 30 anys, 35, passen molt i molt ràpid, eh? 30 anys, podem imaginar què fèiem el l'any 80, i han passat molt ràpid per tant, ara diguem-ho d'aquí al 2050 doncs no, d'aquí al el 2050 els que tinguem la sort de sèrie els, els que encara hi siguin passaran molt ràpid i realment m'agradaria poder veure una, una figueres on sempre es pugui, es pugui veure aquest cel blau aquest cel de, de tramuntana on els carrers eh, hi hagi menys cotxes, on no hi hagin embussos, on les bicicletes vagin per on han d'anar i es puguin anar en bicicleta i en realment eh, cada casa es, es, es produeixi la seva pròpia energia a través de plaques solars o a través de, de calderes de, de biomassa. Tot això explicat ara sembla com un món imaginari, eh? com un videojoc, com eh? ens imaginem que passarà això a Figueres, però realment invertir ara farà que això pugui passar en el futur. Estem començant a planificar el pla general d'ordenació urbana, el pla general de la ciutat i l'eficiència energètica, els temes d'energia només són una part d'aquest pla, aquest eh? pla el que dibuixarà com arribarà a ser aquesta Figueres a l'any 2050 penseu que el que tenim ara de pla de l'any 1983 i ha aguantat fins ara eh? tots els barris que s'han anat desenvolupant a Figueres allà on es pot construir o no es pot construir els pisos que es poden fer i els que no es poden fer, tot això ve d'un pla de l'any 83 que s'han anat estirant com un xiclet fins a arribar ara, ara sí que ja ha quedat esgotat i hem de tornar a dibuixar un pla que ens permeti tenir una Figueres amb més zones verdes com de anaven aquí, hi ha barris que realment estan molt atapeïts i falten zones verdes i on puguem relligar aquests barris que queden aïllats, que encara queden barris aïllats, realment que sigui un continu urbà fins a poder solir que Figueres s'hi pugui anar a peu pràcticament a tot arreu. Moltes felicitats, pares, podeu estar orgullosos dels nanos, mestres i moltes felicitats en els protagonistes que són els que han recollit aquests premis. Moltes gràcies.